Kardforgatás a tengeren. Csak kezdőknek. Tor rettentő dühös volt. Hatalmas nyári záport küldött a kopár kis hibbant szigetet körülölelő tengerre. Tomboló szél sűvített a megvadult, feldühödött óceán felett. Mérges mennydörgés harsant cikázott. Csak egy őrült gondolhatta, hogy ez a megfelelő időjárása a kellemes vitorlázáshoz.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 Tor szerelmére, adjatok bele apait, anyait, Nem minci-finci medúzák vagytok, hablaty, te úgy evezel, mint egy nyolc éves nyápic, az evező hasasabb felé kell a vízbe tenni, satöbbi, satöbbi, többi. Tor, a skandináv mitológiában a mennydörgés istene.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 fogú félkézzel is olyan erősen húzta az evezőt, mint más kettővel, miközben másik kezével az orrát túrta. Pócz vezetőnek született, tyúkeszűnek pedig már a fülében is nőtt szőr. Hablat minden tekintetben átlagos volt, valamilyen jellegtelen, nyeszlett, szeplős fiú, aki felett a tömegben könnyedén elsiklik a tekintet.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 a vikingek nem normálisak. Fogatlan szárna, ére a só, fogatlan egy hidegültető cscsában csücsül, fogatlan éhes, adj enni! rángatta a hablai nadrág szárát. Fogatlan azonnal enni akar!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 de még a kalóz képzőtán folyam négy nehéz évét is teljesítenetek kell ahhoz, hogy vikingnek hívhassátok magatokat. Hurrá, te hablad gyászosan. A képzést a legfontosabb viking készséggel kezdjük, ami a kartforgatás a tengeren, <hállt> vigyorgott bélhangos. A kalózoknál a kardhorgatás alapszabálya az, hogy nincsenek szabályok. Ezen a tanúrán minden harapásért, karmolásért, marásért, és egyéb atrombaságért. rombaságért! pontjár! Az veszít, aki először felkiált, hogy magadom magam! Addig meg nem fulladunk, gyűnögte hablat. Te hát!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 Miközben levette a kabátját, és felcsatolta a kardját, akkor valamiben kénytelen leszek hősiesem viselkedni. haj hígy nekem, mondta halvér, ez nem megy neked. Az okoskodás, az igen. A sárkányokkal társalgás, az igen. De, de, de, egy összecsapás egy olyan brutális fiúval, amilyen Hú, ki van zárva, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem mind mindezt elengedte a füle mellett. A hablagy harákolók mindig is kitűnő kartforgatók voltak. Nyilván a vérünkben van. Ott van például az ő apám, szörnyű szörmók. Ő volt a valahaért legjobb kartforgató. Lehet, de te speciál fogtál már kardot a kezedben? kérdezte halvér. Hát nem, nem, nem, vallotta meg Hablac.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 Minden esetre ezzel a módszerrel a huligántörzsnek több élő kalóza maradta a tanfolyam végére. Halvér felsóhajtott. Ha, rendben van. Őrült vagy, de ha ragaszkodsz hozzá, akkor nézz a szemébe. Ne erezd le a kardodat, és rebegje egy a a torhoz, mert szükséged lesz minden segítségre. Második fejezet: a csörte odvasfogú hígvelejjel. Odvasfogú várakozva taporgott a fedélzeten. Öld meg, odvasfogú! kiáltotta a csipás takonypóc, odvasfogú barátja és állandó tettestársa. Takonypóc gyűrölte hablatyot. Itt vére lesz! odvas odvasfogó, sárkánya, tengericsiga egy olcsmány hatalmas, piszeorú és rémes természetű gronkel. – Ágazdám, csafatokra tépi majd ezt a és a csafatokat a sirályok elé veti. <gül> – Én azon nem vennek mérget. szólt vissza a fogatlan nem túl nagy meggyőződéssel, és beleharapott tengericsiga a farkába, majd gyorsan az evező padok alá iszkolt. hablagy egyre közelebb húzódott az előtte magasodó fogúhoz, és közben nagyokat nyelt. Idekezett felidézni, mit is írt a hősök kézikönyve arról a helyzetről, amikor a hősnek egy nála sokkal, de sokkal nagyobb ellenféllel kell megvívnia,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 Hablatyot akkoriban kedvelték a többiek, mert egy hónappal korábban egy maga ölt meg egy tengeris sárkányt, amely az egész törzset fenyegette. Hablaty halvány elégedettséget érzett, ezt még élvezte is. fogú viszont bedődött, ádázul felhorkant, és egyenesen hablagy szívére célzott. Hablagy zsibbattan elugrott előle,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 Ad meg meg meg meg meg meg meg meg meg meg meg meg meg meg meg meg meg Majd azonnal visszaszáguldott a biztonságos helyre. -nem adhatom fel magam, meg meg meg Nem meg meg meg meg kalózhős vagyok, a kalózok nem adják meg meg hát, jó!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 Harabd meg a bokáját vagy mit tudom én! reménytelen eset! Rikkantott a vidáman. Hablagy reménytelen eset! Nem megmondtam? Az a múlthavi sárkányölés csak bázli volt. Reménytelen, reménytelen, reménytelen! A fiúk könnyen befolyásolhatók. Hablagy népszerűsége már is semmi semmivé olvadt. Most már azt skandálták, hogy Reménytelen, Reménytelen, Reménytelen! A sárkányok is csatlakoztak hozzájuk. Krak-rak-rak ki a szemét, Rikoltotta a fényes karom. De téblázs hárgyát! Bömbölt a -e tűzféreg! – Ádj meg magad! – nyöszörögte fogatlan. Odvasfogú elégedetten felhorkant, eldobta kardját és hozzáfogott ahhoz, amit a legjobban élvezett, az ökölharchoz. A maga módján odvasfogú valóságos művész volt – Szerette csupasz tenyereik között érezni áldozat a húsát, ahogy a szobrász is szereti az agyagérintését. az azzal kezdte, hogy ráült hablatyra, amit a fiúk óriási üdvri fogadtak. Ezután a fedélzethez nyomta hablaty arcát, és hátra csavarta a fülét. Sápítozott halvér, és lehúnyta a szemét. – Ah,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 üvöltötte odvasfogú, és elengedte hablatyot, aki villámgyorsan elmászott az útjából. Odvasfogú most már tényleg nagyon feldődött. Megragadta a kardját, észre sem vette, vagy nem is érdekelte, hogy a tok eltűnt róla, és hablaty után vetette magát. Hablaty ellépett előle, de a hegyes penge felszakította az ingét, és kitépet belőle egy darabot. A -a – Ajaj! Mutyogta a amikor ráébredt, hogy most igazán nagy bajban van. Odvas fogú leesett a kardodról a! odvas fogú azonban rá sem hederített, vad dühében felordított és hatalmas lendülettel lecsapott hablagy feje felé. Hablagy elhajolt az ütés elől, a baljósan éles penge pedig beleállt a hajó árbócába, miután lemetszette a hablat sisakján meredező szarvak hegyét. – Hagyd abba! – kiáltott a hablatja az árbóc mögül, de odvasfogú csak dühötten próbálta kirángatni a kardját a fából. <hazdabba> – Nincs tok a kardodon! Meg fogsz ölni! – odvasfogú azonban olyan pipa volt, hogy mindebből egy szót sem hallott –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 hogy még az a kérdés is nehezen állt össze hablagy agyában, Hogy most akkor mi a csudához kezdjünk? Valami lehuppant Hablaty sisakjára. Ha, fogatlan bámult a szemébe Fejjel lefelé. Szépen Te harcoltál Kököztem! Mondta. És, és most hol van az, az, az, az Ebédem? Ha nem tűnt volna fel,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 és most, száz évvel később a koporsója eléjük potyant az égből és ismét ott hevert a hibban ciget partjain. Ez semmiót nem jelenthet. Hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, hú, Rikoltott a varacskos izgatottan. Szerinted ebbe lehet a kincs is?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 Ez itt a kalózképzés nem nyaralás anyucival a szárazföldön! földön. a lépés! Hegy köttő, egy köttő, egy kettő, egy kettő, egy, -két, egy, -két, egy -két. És ezzel fürgén lépkedve maga is elindult a huligán falu felé. A fiúk felsóhajtottak, és utána eredtek. Takony és odvas fogú hígvelej oda ballagott hablagyhoz, aki még mindig levegő után kapkodott egy szikla tetején. És vadul rázta a hideg. Hm, milyen kár, hogy odvasfogút megzavarták! <gül> vigyorgott Takonypóc, épp amikor kezdett érdekesiválni a csata. Egyet értesz, odvasfogú? Hú, <gül> igen! <gül> vigyorgott odvasfogú híg velej. <gül>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 – Én vagyok a legmegfelelőbb jelölt erre a posztra! – felelte. – Kékvér folyik az Takony Takonypóc hablaty unoka testvére volt, sörhasú nagy ülepnek, a főnök öccsének a fia. Mind – Mindeki kedvel, jó képű vagyok!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 Húzta ki magát, takonypóc, és ide-oda suhintott a gyönyörű karddal, hogy mindenki láthassa. Emellett az az ocska kis kard, az az úgynevezett fűrge félelemkeltő, amelytől ott fogú fosztott meg téged, puszta játékszernek tűnik. Nem igaz, hablagy? Hadd mutassam meg neked, hogyan kell forgatni a kardot! Ez itt! <gül>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 Megragadta hablatyot a tarkójánál fogva, és felemelte a földről. Hihetetlen, hogy leesett a kardról a tok, igaz? <gül> Vicsorgott rá. Ezúttal mázlid volt? De az a kérdés, hogy lehetsz-e mindig mázlista? Ezen gondolkodj el, te balek! Gyere, fogú, hagyjuk a lányokat pihegni!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 Ugye nem fogják kinyitni. Ugye nem? Nyugtalankodott halvér. Ugye, ugye, ugye, ugye, ugye, ugye, nem lehetnek ennyire tök fejek? fejezet. Ne nyisd ki a koporsót, ha az áll rajta, hogy kinyitni tilos.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 – Szörnyű szörmók elveszett kincs ez, igaz? E – Igen, apám, de – mondta Hablagy. éppen most akarjuk kinyitni, vágott közbe plépofa. – Én viszont rá akartam rámutatni, szólalt meg vénráncos, a huligántörzs legokosabb és legidősebb előjárója.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 – Fussatok, mentitek az írhátokat! – rikoltotta fogatlan, és hablagy inge a lábújt. Halvér elindult a csarnok hátsó fala felé. <hállít> – Nem jót lett, nem jót lett, nem jó lett, nem jó ötlet, nem jót lett, mutyogta Ő is igyekezett eltávolodni a koporsótól, miközben Plépofa ügyetlenül matatott a vasfogantyúkkal.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 – A hullá! – dadogta a hablaty. – Mozog! – Olyan fiam? – torkolt a lehegyesen köpő bélhangos. – Hogyan mozogna? – Hiszen halott! – és megbökte a hullát kövér mutató Szörnyű szörmók holteste azonnal felült, mintha valami ellenállhatatlan erőhajtaná, sárga szemei kidüllettek, zöld arca rettenetes grimaszba torzult. Hörögte szörnyű szőrmók holteste egyenesen, hegyesen köpő bélhangos arcába. de!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 Csataba Csatába vezetlek benneteket, hogy megtaláljuk őseink kincsét! – De ez őrültség! – tiltakozott Hablaty. – Aki csak lábújjával is érinti azt a szigetet, azt pillanatok alatt elvenem felfajják, már maga a gondolat is felére egy öngyilkossággal. De a nagy újjongásban senki sem hallotta meg Hablatyot. – Dicsőség és gazdagság lesz a jutálmunk. Jelentette ki Plépofa, és játékosan hátba veregette Alvint. Ó, oh, ó, oh, oh, oh, már megint kezdődik, nyögött fel Hablagy. Hetedik fejezet. Kartforgatási és kincs kiszagolási gyakorlatok.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 – Mint látod, – magyarázta, – a testsúlya bal lábon marad. Hablagy megpróbálta utánozni, és ismét orra bukott. – Bravo! – tapsolt Alvin. <tapsult> – De megint elestem, pillantott fel rá Hablatt, csodálkozva. Oh, – Ó, de milyen elegánsan! Oh, – Ó, igen! – lelkendezett Alvin.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 Nagyon adott a megjelenésre, szaladt is mosakodni. Fogatlan pedig, aki eddig nyulakat hajkurászott a harazdban, most leszállt vállára. Elégedetten vihogott, majd amikor a nevetéstől ismét levegőhöz jutott, kibökte. – Bepett bepett a – Fogatlan! – csattant fel hablack. Ez undorító, ráadásul udvariatlanság is. – Miért piszkoltál bele szegény Alvin sisakjába? – Már rossz embeber! – felelte Fogatlan. – Ki? Alvina? Szegény, de becsületes földműves? – csodálkozott hablagy. Ne el elhamarkodottan, Fogatlan! – csak azért, mert nem ide valósi, még nem feltétlenül rossz ember. Te tudod? mondta meg a vállát fogatlan, miközben szárnyait kurkázt a sárkánybólhák után kutatva. Fogatlan, hiszen szerint ez a szám kivetett? Ablacs megborzongott.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 Csalogatta sárkányát, és ravaszul lóbálta a büdös halat, hogy felkeltse fogatlan érdeklődését. – Van itt neked egy, egy finom makréla? – f, -f, -f, -f, -f, -f tompán, nagyon megfontoltan egy hang. F -f -f – nem tud elmenni sehová, mert nem rosszul f, f, f, f, f, f, f, f – Szóval nem kéred a makrélát? – ravaszkodott Hablaty. Csend. A – Csend! – Á, makréla, jó? Te szabbe-be-beteg gyomarnak. Új, makréla kell? De nem megyek sehova. Hablaty rájött, honnan jön a hang. a kéménybe, és valóban ott találta a fogatlant. Fejjel lefelé lógott a füstfelhőben.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 Hablaty sárkánya felé nyújtotta a makrélát. – F-f-f-fogatlan megszegi a rikoltotta fogatlan, miközben elvette a halat. Erősen melkason rúgta hablatyot, és villámsebesen eltűnt a másik szobában. Hablaty pedig elterült a kandalló előtti hamuban, Te hamarosan újra megtalálta fogatlant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 Kita tac tac bele, pappad, pizsijje! Kihányta le az apám pizsamáját. Odin, csop chop tegyed le ülepet, vagy én brihihihi! <gül> Odin szerelmére, őj le, különben sírva fakadok. Nagyobb sárkányoknak. Én kavár fel, pacak! Mérgező vagyok. És most, mondta Hablagy.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 Rendben, mondta Hablaty. – A tír lehet a makrél a másik fele, ha ezek után rendesen viselkedsz. Megegyeztünk, dünnyögte fogatlan és kirázta a szárnyait. A fagatlan álmodozok, a olyan jó, jó kincsek kiszagolok, hogy nincs szükségük gyakorlásra. De mindegy,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 Elindultak hibbant dombjai és zombékai felé, de fogatlan az egész úton nyafogott. – Vegyél fel! Vegyél fel! Fáj a még menni! Hibbant mindig is kopárvidék volt, fátlan és zombékos hangás és harasztos, és persze szinte mindig esett az eső.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 Hablagy elővette édesanyja egyik régi aranykarkötőjét, hogy megszagoltassa fogatlannal. Ezt a szagot kell keresned? mondta. Ne, ne, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, A fiúk két és fél órán keresztül szaladtak fogatlan után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 Kiáltott fel mögöttük egy, -egy csúfondáros hang. E – Ez -e -e hánalmas, nem pedig, nem bíztató. Hablac megfordult, és szemben találta magát póccal, aki annyira rászkódott a nevetéstől, hogy odvasfogúnak kellett támogatnia. – Egy zöldség, és egy evőeszköz. – Takonypóc kitörölte a könnyeket a szeméből. E, – Ez annyira reménytelen, hogy az már zseniális. – De komolyan, komolyan azt hiszed? – kérdezte Takonypóc pukkadozva, amint ismét meg tudott szólalni. – Hogy ez a miniatűr a műba?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 Avagy vagy me me me me sárkány Ordította a fogatlan. fogatlan egy nagyon ritka f faj A f fogatlan álmod képviselője. Tűzféreg viszont egy szörnyen nagy rémség, egy zöldvérű született vadász. Nézd, mit talál egy igazi vadász, ha követi az orrát!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 Egy olyan arisztokrata számára, milyen én vagyok, sziszekte. Ezek a dolgok olyan országot árasztanak, mint a bácsot hering. – Egy el is hiszem, bolintott fogatlan. <gül> Akkor arra, mint egy elefánt, fókának, köketek könnyű dolgod lehet. Tűzvéregnek dühösen remektek az orcimpái.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 mondta ifjabb fafej, és igyekezett megvető hangot megütni. – Egy nagy kövér, úgy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kövér, szájhős vagy, a nagymamát pedig egy, a nagymamát pedig egy, a nagymamát pedig egy, egy, egy nagyon gonosz asszonyság. – Ó, tor szerelmére, ifjabb fafej! Fakat ki bélhangos, és dühében a szakállát tépkedte. Ez egy egyszerű feladat! Nem futja többre ennél! Takonypóc nagymamája egy sárga hasú, ráncos vén asztriga! Takonypóc nagymamája egy ugató, baland, razmárfogó! Hogy, hogy micsoda?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 Indulhatunk a dicsőség útra, a koponyák szigetére. Néhány pillanatra csend be. Halvér falfehér sápadt és halkan felnyögött. Aztán mindenki más újongani új kezdett. Hablat jelentkezett. Mi lesz a koponyákkal? kérdezte. Ó, örülök, hogy megkérdezted, felelte termetes plépofa lelkesen. Mint mindannyian tudjuk paskolta meg hablacs fejét, szeretetteljesen a koponyák rémisztően vadlények legvadabb álmainkat is felül motyogta mogyogtabb De menj rögtön, Plépofa nem csak repülni nem tudnak de még vakok is valójában szinte kizárólag a szaglásukra hagyatkoznak.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 Plépofa vidáman felnevetett, és a dörzskefével pajkosan rácsapott gőtebűz orrára. <gül> – Ó, ugyanúgyan gőtebűz! <gül> – korholta a sárkányt. – Ne egy már! – Attól tartok, – folytatta a hablat, hogy rossz feladatot tűztünk ki magunk elé. Szerinted tényleg kell nekünk az a kincs?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 Ne nem akar elmenni a kincskeresésre dogott. Ez a a shag a a a ost t t t t t t t t t t t t t t ha a koponyák megtámadnak, elrepülsz. I I I I I igen, de fafa fogatlan nem, nem szereti a fi nyafogott fogatlan. Téged szép papagnak tépnés attól fogatlan rosszul lesz. Mindenkinek megvan a maga baja. Fortyant fel, habladj.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 Pepepepepepepe, az egész az, az, az ő ötlete volt, T -t -t. suttogta a fogatlan, felháborodva hablat fülébe. L -l -l -l -l -l -l Látod, hogy, hogy a fogatlan -n -n -n -n van? Ő szám kivetett, és m -m -m -m még sziti is. is. Plépofa együttérzően megveregette a barátja hátát.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 Csak ücsörgött a homokban, és elmélázva nyalogatta a pikkelyeit. Halvér sárkánya, horrorborjú pedig már a hajón elaludt a pad alatt. Rá tehát végképp nem lehetett számítani. – Érzel valami szagot? – suttogta a hablaty reménykedve. Fogatlan a levegőbe szagolt. – Fintorgott. Megkövült, kacsakánylokat és nápsítettek nem, nem, nem, kapanyákat, undi, tényleg kell én, nem? Ha, nem, nem, nem, nem, nem, suttogta hablat. Kincs, arany, ékszerek, ilyesmit keresünk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 Jelentette ki méltóság teljesen, de ez benneket arisztokratákat sose szakott závárni. Lehet, hogy arrafelé találunk valamit, mutatott hanyagul balra. Hablat elővette tehát túl méretezett kardját, és elindultak, miközben árgus szemekkel figyelték, nem bukkan-e fel egy ébredező kopponya.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 Készem. Mojtogta a fogatlan az, üreg Nem, nem, nem. Nem értem. Tényleg? Néztem. Fémszagot éreztem. Most meg nekem egy egy hatalmas kajtlohét. Sosem láttam még ekkora kacsakagylót. – Álmilkozott halvér. Lehet, hogy új fajt fedeztél fel. Oo o o hurrá! –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 Miközben a szőrös huligánok törzsének igazi örököse megtalálta a kincset. Csak ne takonypúc legyen az! Hablatya síp szűnni nem akaró hangja felé cammogott. Csak ne takonypúc legyen az! Csak ne póc legyen az! Csak ne takonypóc legyen az! Csak ne póc legyen az! Hajtogatta. Csak ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne takonypóc legyen az, ne, ne takonypóc legyen az. fejezet. Szörnyű szörmók kincse. Persze, hogy takonypóc találta meg a kincset.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 Egy-egy hatalmás viharvert falád amelyet szinte teljesen szétrágtak a kapanyák, Óriási aranybetűkkel ezt írták rá. Szörnyű szörmog, tulajdoná, Kinyitni tilos! Hablacs felsóhajtott. Szóval tényleg ez a kincs, tévedés kizárva. Hm? No, hát akkor...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 Miért nem ő találta meg a kincset, és a furakis barátja miért cipel egy nevetségesen nagy kagylót? Nagyülep most majd elő fog állni azzal, hogy takonypóca törzs jogos örököse, és Prépofa kénytelen lesz megverekedni vele, és ez mind hablat hibája. Már, hogy ne ki!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 – Azok szerencsétlen véletlenek voltak, nem csapdák. Nem fogok hazaszipelni egy ekkora ládát, hogy aztán otthon kiderüljön, hogy kövekkel van tele. Plépofa szemében különös kapzsiság csillogott, hablat még sosem látta ilyennek. – Ó, ebben igazad van főnök! – helyesett, hegyesen köpő bélhangos. – Szabad? – és ezzel bélhangos megforgatta a feje felett a fejszét, és lecsapott a ládára csavart láncra, amely azonnyomban ketté tört. Hú, takoly pócnak kell kinyitnia el végre, ő találta meg! szólt közben sörhasú nagyülep. Hát, jó, rendben van! sóhajtott a plépofa. Takonypóc büszkén előrelépett. Ez volt az ő nagy pillanata. Csúfondárosan hablacsra nézett. Ez nem jót lett, nem jót lett, nem jót lett, nem jót lett, lett dünnyögte hablat is halvér az orra alá, ahogy takonypóc kinyújtotta tetovált izmos karját a láda felé. Na na na na na na mi ötlet. Na na na na na na mi ötlet. Na na na na ötlet. Hajtogatta fogatlan is és becsukta a szemét, amikor takony lassan felnyitotta a láda tetejét. Tizenkettedik fejezet Menekülés a kopponyák szigetéről A láda nem kövekkel volt tele, hanem kincsekkel, gyöncsorokkal, aranykupákkal, mindenféle ékszerekkel, amelyek fényesebben csillogtak, mint bármi, amit a huligánok valaha is láttak. – Most már kikinyithatom a szememet –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 a ravaszkásan, mohón megcsillant, ahogy félredobta a régi kardját, és megragadta a viharpengét. Fogatlan, fintorogva szagolta a levegőt. <tosz> – Mi ez a szag? – Milyen szag? – kérdezte Hablagy. <tosz> hát, ez a szag? – felelte Gőte grimaszolva.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 Banyák nem látnak és nem hallanak minket. – De a szagunkat érzik! – kiáltott a hablagy. – olyan szagot zárt a ládába, amely minden kopponyát felébreszt. – Milyen szagról beszélsz? – értetlenkedett plépofa. Beleszagolt a levegőbe. Most már olyan erős volt a bűz, hogy az emberek is megérezték.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 És ekkor hablalt olyan hangot hallott, amitől a gyomra görsbe rándult, mintha óriási kutyák vagy oroszlánok caplatnának mögötte a hangában. Fut. a fogatlan, aki körülbelül egy méterrel hablalt feje felett repült.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 a kopponya nem fért be a résen, de gosztostalanul remegő orcimpáit sikerült betuszkolnia, és elkezdte rágni a fát az üreg körül. Hablagy megragadott egy csontot, amely a homokban hevert, és teljes erejével lecsapott az óriási orcimpára. A kopponya fájdalmas üvöltéssel tántorodott hátra.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 Güte bűz megragadta karmaival hablaty kezét, és felemelt a levegőbe. Fogatlan is segíteni akart, ő megragadta hát hablagy egyik lábát. Gőte bűz kiterjesztette hatalmas szárnyait. A kopponyák utánuk eredtek, és úgy kapkodtak hablagy bokája után, mint a kutyák a jutalomfalat ért.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 Fogadta a kitörő tapsot, ingébe törölte a vért a vihar pengéről, majd megcsókolta a tiszta pengét. Hátrahajtotta a szőrös fejét, felüvöltött, és olyan vadnak nézett ki a kardala kezében, véres ingben, hogy hablatj alig ismert rá a saját apjára. 13. fejezet A vita a sebesülés Hablac melkasán csúnyább volt, mint azt a veszély pillanataiban gondolta. A sephely egészen élete végéig emlékeztette a kopponyák szigetén töltött délelőtre. Ráadásul a jobb vállak kificamodott, miközben gőtebűzbe kapaszkodva lógott a levegőben.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 Oh, – Várjunk csak egy osztrigafogó pillanatig, szólt közben sőrhasú nagy ülep. Először is szeretném, ha elismernéd, hogy takonypóc találta meg a kincset. Oh, – Ja, elismerem! – mondta a Prépofa vonakodva. Hablach tudta, hogy örülhet, hogy életben van, mégis szörnyen érezte magát. Tisztában volt a fenti kijelentés súlyával. Hiába volt ő a főnök fia,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 És, és nem tudom, hogy takonypót szeretne osztozni rajta egy idegennel. De <gül> szágában sincs, <gül> vigyorgott takonypóc. Termetes plépofa lecsapta a láda fedelét. Megragadta sőrhasú nagy ingét,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 Hogy megkeressük szörnyű szermó kincsét, és a kincs az enyém, kizárólag az enyém! Sörös nagyülep hirtelen behúzott egyet Plépofa veséjére, és ettől Plépofa végre elengedte. Nagyülep sem fogta vissza a hangerejét. Láthat, hogy túlságosan hosszú ideig volt át a testvérnöke bátyuskám.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 – De igen! – a két testvér megragadta egymást a vállánál fogva, és farkas szemet néztek egymással, sisakjaik szarvai összeakadtak, mint kétszarvas agancsa. – Lép vissza! – mondta Plépofa csendesen és vész jóslón. – Nem! Te lép vissza! – felelte nagy ülep. Nem! Te vissza! – Te! –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 Bélhangos és far szellő szétválasztotta plépofát és nagy ülepet, akik estig is képesek lettek volna farkas szemet nézni egymással. A többi huligán harcos pedig ribizlibort osztott szét a pohárköszöntőhöz. Termetes plépofa előrántotta a viharpengét, Már fel is cicomázta magát egy szép fülbevalóval a kincses ládából.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 Plépofa nem tudta befejezni a legyőzhetetlenek szót, mert a felénél megragadta hátúról egy nagy termetű, tágra nyílt szemű ember, és a nyakához szorított egy nem túl tiszta kést. Le – Legyőzhet... – fuldokolt Plépofa kidüllett szemekkel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 s s a b a a de senki sem hallotta meg. Összességében nagyon rosszul alakult ez a nap a huligánok számára.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 Semmilyen hang nem hallatszott, leszámítva a szörnyű kutyamorgást, amelyet a plépufát szorongató számkivetett adott ki, és Alvin kortyolásának hangját. Alvin torkához senki sem szegezett kést. Alvin nyugodtan kijélvezte a finom ribizlibor utolsó cseppjeit is, majd óvatosan letette a kupát. E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 Huligánok! Kontár amatőrök lettetek! Csak a külsőségek érdekelnek benneteket. Az igazi gonosság kiveszed belőletek. Én viszont sokat dolgoztam azért, hogy a kivetettek megfeleljenek a kor kihívásainak. Mi is átvettük a civilizált világ öltözetét és modorát. Belül azonban keményebb és igazabb számkivetettek vagyunk, mint valaha.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 hogy ki? Termetes prépofa örököse! Jelentkezzen az örökös! Takoly póc érdekes módon ekkor nem emelte fel a kezét, hanem megpróbált elbújni, hegyesen köpő bélhangos háta mögött, és meretten bámulta a bronzvasalatos szandáját, mintha nem is hallotta volna a kérdést. Hablad felsóhajtott.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 Alvin könnyedén végig húzta egy ujját a pengén, mire vércseppek estek a fedélzetre. – Szép és éles! Egy szempillantás alatt végzünk majd! – fogadkozott Alvin, és elindult hablagy felé. 15. fejezet Csata a szerencsés tizenhárom fedélzetén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 Ez már jobban tetszik, megmutatom én nektek, milyen pohányok lettek a huligánok! <gül> Üvöltötte plépofa, majd kijeresztette egy viking harci kiáltást, és csupasz kézzel esett neki az ellenségnek. Egymáshoz ütötte két szám kivetett fejét, egy harmadikot vesérúgott, és amikor az összegörnyedt a fájdalomtól,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 hajó végre nem merült tovább, hanem megállapodott a tengerfenéken. – A, a, a, a tengerfenetén! – állapította meg fogatlan, ahogy arra sodródott egy számkivetett sisakjában kuporodva, ö, mint valami fészkén gubbasztó, rossz sas. Szeme világított, mint két gyertyalángja.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 amelynek tengervíz a padlója. Székek, evezők, párnák lebegtek a vízben, de amennyire meg tudta ítélni, más nem ragadt a hajó alatt, sem dühött szám kivetettek, sem segítőkész holigánok A többiek nyilván időben kiugratták, <háhá> állapította meg halvér. Ha, – Várj egy kicsit! – intette le hablagy. – Mintha valaki a pad volna! – Lebukott a víz alá, lábcsapásaival kisebb szökőárat zúdított halvérre és fogatlanra. Majdnem másfél percet töltött a víz alatt, amikor végre újra felbukkant egy nagyon gyenge és nagyon zöld állnak alvint tartotta kezében. Hát, te meg mi, mi, a csodának, mentetted meg! Méltatlankodott fogatlan.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 Javítsatok ki, ha tévedek. Szerintem ez a búvár harang egyre kisebb. Hablatnak igaza volt, a búvár harang egyre zsugorodott. 17. fejezet. Mi jöhet még ezen a napon? A plafon egyértelműen közelebb volt a fejükhöz, mint néhány perccel korábban.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 És öt perc alatt a búvárharang valóban olyan kicsi lett, hogy feje neki nekipréselődött a szerencsés tizenhárom aljának, és hablatnak le kellett vennie a sisakját. Alvin megijedt. – Hol van az a nyomorult hüllő? – sziszegte, és kögni kezdett a szájába áramló víztől. – Az a nyomorult hüllő? –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 ismerte el Hablaty, aki megérezte barátja hangjában a kétségbeesést. E – De biztosan ki tudjuk találni, hogyan jussunk ki innen? fogatlan f, -f fe -fe -fe sz -sz szagát é érzi itt. Szólt közbe Fogatlan, aki egészen eddig a barlang végében szimatolt. – Nagyszerű, Fogatlan, nagyszerű, felelte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 – Én ugyan ki nem nyitom ezt az ajtót? – Dehogy nem! Mosolygott Ánok Alvin, és a viharpenge élét Hablaty Melkasának kellős közepére helyezte. – Nem én vagyok szörnyű szörmók, örököse! – tiltakozott Hablaty. – Takonypóc az örökös! Ő találta meg a kincset! Nem emlékszel a rébuszra? –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 hablagy. Nincs sok választásom. Hablagy száját összeszorítva előrehajolt, és elhúzta a nehéz vasreteszt. De nem jó ötlet, nem jó ötlet, nem nem nem nem nem nem nem fogatlan az orra alatt lehunyt szemmel. alatt <tos>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 és a vihar penge hegyével belökte az ajtót. – Senki sem mehet ki innen Alvin engedélyen élkül, jelentette ki. A – -a -a -a -a -a -a -a Alvin, szólalt meghablat idegesen, ne feled, hogy azt ígérted, ha kinyitom az ajtót, akkor megkegyelmezel nekünk.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 hogy megkeresem szörmúk imádott kincsét, és megölöm imádott örökesét. Ez így igazságos, nem gondolod? Egy örökös egy készfejért cserébe, ha? És dühötten hablaty felé suhintott a viharpengével. pengével. Hablaty az utolsó pillanatban lépett el előle. Fürgén felugrott a legközelebbi kupacra, és mászni kezdett fölfelé.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 de hablaj keze ismét felemelkedett, és kivédte az ütést. Halvin döbbenten megtorpant, majd gyors erős ütésekkel támadott, ütött, sohintott, szórt, de hablaj balkeze minden támadást visszavert, mintha önálló életet élt volna. – Kegyetlen karthalak! – álmélkodott halvér. – Hablagy balkezes! –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 Hablagy nehezebben veszítette el az egyensúlyát, mint Alvin, aki egyfolytában támolygott és dülöngélt. Mégis hamar világossá vált, hogy hablagy hiába élvezi a harcot, nem sok esélye van, még fogatlan segítségével sem.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 Támadj! A szúrótámadás támadás, pusztító védelem. A. Emeld a kardot a fejed fölé, B. Ereski egy fülsüketítő vadordítást, C. Ahogy a lábad felemelkedik a földről, nagy erővel sújts le a karddal. Harc túlerővel szemben Ne feledd, hogy a súlypontod mindig a támaszkodó lábadon legyen.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 Hősünk bekiáltott valamit a kis sárkány fülébe. – Nagy rossz terv! – nyögött felfogatlan a fejét ingatva. – Most az egyszer kivételesen tedd, amit mondok! – Ordította a hablaty. Amíg a lény nem veszi észre, hogy fogott valamit, addig van esélye megmenekülni.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 és lassan fény gyúlt bamba szemében, amely felé fordult. A csáp még szorosabban rázárult, most már nem volt menekvés. – Újabb előtt tűnődött. – Nem étel! – kiáltott a hablacs. – Mérgező vagyok, nagyon-nagyon-nagyon mérgező! – – Mérgezző! – csodálkozott a lény. – Beszél és mérgezző! Én is mérgezző vagyok! Látod? -há -há -há. És Vész Jóslón meglengedte halálos csápját orra előtt. – Nem is szeretem, ha az étel beszél! – sziszegte a lény. – Ha beszél! –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 Ez nagy pimasszág, sziszegte végül duzzogva. Mit képzel magáról ez a giganti mag maxi... szép, micsoda? E -e -e -e el egy kicsit, szólt Hablaty, és mesélek e -e -e -e -e még róla. Rendben, egyezett a folytogató, de csak szemmit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 – Ó, ha, ha, az nekem is menne! – mondta a lény nem túl magabiztosan. E, – Nem, nem, én nem hiszem! – ingatta a fejét hablaty. E, – Neked nincs sem karmod, sem fogad, ja, és tüzet okadni sem tudsz. – Na és aztán! – duzzogott a folytogató.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 19. fejezet. Szörnyű sörmök örököse. – Szóval, – cseveget hablat, amíg arra várunk, hogy hason a méreg, meséld nekem, mire kell számítani. Hm, – Nos, – dörmögte a folytogató.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 A folytogató áttetsző testében viszont elkezdett növekedni egy különös zöld felhő, és rejre inkább eltakarta az emésztés alatt álló szerencsétlen sárkányokat. – És hogy ahogy a méreg eléri az áldozat fejét! <tos> – folytatta a folytogató. – Az idegrendszer Szeréljen, fájni <gül> Várakozva méregette hablatyot, de nem történt semmi.-Ez. Ez, ez. ez érdekes mélázott a folytogató Mintha nem ékedne lehet, hogy egyeseknél hosszabb ideig tart a folyamat nyugtatta meg hablaty.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 <gül> – Micsoda egy ostoba szörny volt! <gül> – vigyorgott Halvérre és fogatlanra. – Hogy csináltad? – kérdezte Halvér elhűlten újra és újra, miközben fogatlan segítségével lehámozták a csápot hablagy testéről. Ablach felhúzta az ingét és megmutatta, alatta egy csáphegyét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 Ismerte el. De a lény biztosan kiderítette, hogyan lehet feljutni ebből a barlangból, a vadsárkány sziklára. Ahogy elnézem a sárkányokat, az emésztőrendszerében bizonyára évek óta a sárkány bölcsödét tizedelte. Egyszerűen vágjunk keresztül a kalibán barlangokon, és nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. vágott közbe fogatlan fogatlan tudja? f fogatlan ott nőtt még ennél is sokkal nagyobbak és g vannak Rendben! – bólintott Akkor ott megyünk ki, ahol bejöttünk. Reméljük ki tudjuk nyitni ismét ezt az ajtót. – Ki tudták? –